Хведот митью перестав ревіти. Йому тяжко, йому холодно. Він увесь дрежить, але він уже мовчить. Боже, що може бути страшнішим, ніж коли він присунеться до хати в такому вигляді, а до всього з такими страшними злочинами. Тож божиця у них найсуворіше заборонено, і це Хведот дуже добре знає». Володько вдоволений зі своєї витівки, він би і так ніколи не сказав мамі, бо ж на кому все то скоїться, але добре, що той повірив. Сяк так ідуть далі, і ось вилізли на сухе. І лише тут Володько зрозумів і збагнув справжнє значення свого підприємства. З них обох стікали брудні патьоки, тяжкий непрошений жаль огорнув хороброго мандрівця – і він сам не видержав, заревів на цілу губу боляче і ображено. Він же, хоч зовсім зовсім не винен, все так само сталося. Хведот негайно піддержав йому товариство і дружний плач рознісся в темряві понад лугом і полями. Пізно, зовсім пізно, голодні й холодні присунулись вони до своєї хати. Хведот уже не плакав. Хлипав лише сам Володько. Він зовсім виразно вичував на своєму задку дотики батькової попруги, і це порядно його бентежило. Але коли увійшли до хати, там було темно і безлюдно, значить нікого нема дома, значить не все ще втрачено. Довго тут роздумувати не гаразд. Швидко з місця, не миючись і не витираючись, подерли обидва, Володько ледве висадив отого опецькуватого курдупеля, на найпевнішу захисницю всіх покривджених дітей, їх найнедоступнішу фортецю – Піч. Сиділи там під лежаком на гарячому череві і лише зрідка, несміливо підшморгували носами». Володькові все ще текли по щоках рясні, солоні сльози, а він, щоб не робити зайвих рухів і шуму, підлизував їх язиком. Сиділи отак із шверть години. Першою прийшла мати, за нею хутко увійшов і батько. «Боже, боже, і деть ті дітиська ото полізли, тошненько мені та нудненько мені!» Ото залізли, може, в багно, матінко Божа, хорони, тошніла мати. А батько мовчав. Засвітили лампочку. Мати не вгавала і квоктала далі. То вже так далі не може бути. І чому ти того лобуза, отого старшого, знов старшого, не випариш добре? Де ж чувано, де ж видно, щоб отаку таку пору і не було дітей дома? Батько ні пари з уст. Тяжко сидів біля столу, закинувши наперед настільника, щоб бруднізними руками не замазати його. Вирезу його обличчя при такому мізерному освітленні побачити годі. Але ота от тверда мовчанка і таке ж уперте лебедіння матері вимовно казали про все, що твориться в тих мужицьких душах. «І чого ти мовчиш, як пень?» – чіпляється мати. «Хоч би пішов куди, хоч би робив що. Я вон оббігла сенький ліс, аж до лебецького поробу. На лузі була у млині, ніде їх немає. Ой, горе, моє горе!» – батько сплюнув. «То, каже він, вилазить наверх твоя наука. Я що? Хіба я знаю, що маю з ними робити?» Коли ти вчиш дітей непослугу, то й маєш. Вчиш, вчиш. Не тупікай мені, ти вчиш. Хто його з повітря лихе вчить? Ага, як візьмеш попругу, щоб притягнути котрого? Ого, добре вам протягнути, думає Володько. Через пліч то галусу на цілу околицю наробиш. Тепер маєш, як десь усунеться в річку, будеш бачити. Та все-таки батько звівся і сказавши, що чортова спина болить, Наложив на лисину свого заялозяного кашкета. Видно, зібрався кудись іти. Володько довго та хоробро змагався зі спазмами плачу, що тиснулись у горлі. Довго стискав свої тремтячі уста і ціпив зуби, щоб не подати голосу. Та коли батько взявся за клямку, не втримався, захлипав – і заревів від переповненого і щирого серця. За ним поспішив їх ведот, дружний на два голоси концерт по Вінця виповнив хату.